Похмурими кутками непривітно дивилася Келія на хазяїна свого. Тільки м'яке світло лямпади лягало по темних похмурих кутках, наче хотіло заглянути в них та боялося. Такий же суворий, як і Келія його, був і сам Порфирій. Був він завжди похмурий, неговіркий, до жартів неласий. Тільки тоді ясніше ставало чоло його, як стихало все вночі в монастирі, як витягав він Біблію староострозького друку, знаходив там у книзі Апокаліпсиса і поволі-поволі читав у сотий раз напоїні страшним зловіщим віщуванням рядки. Таємничі привиддя повставали у яві, душно, страшно ставало в келії, швидше билося серце, жах охоплював ченця та любив ці хвилини Порфирі, любив над усе в житті. Тож і сьогодні, заглянувши до Келіїв, який уже раз перечитував знайомі, читані безліч разів, рядки. І така відіх в віденій коні, і на них огніни, і муща браня огніний, а акінфний і жупілний, і глави коньомих, як глави львом, і из уст їх ісхаждаше огні, і дым, і жупіл. І от трьох язв всіх погибе третья часть чоловік, от огня і от дыма і от жупіла, исходящих із уст їх. Страшні, жахні віщування. Перегорнув далі кілька сторінок і знову почав читати. І стах на пісце и видях из моря зверь исходящ, и глав седм, и рогов десять, и на розих его венец десять, а на главах его имена хульна, и зверь его же видях беподобен рыси, и нозе ему, яко медведя, и уста его, уста львова, и дает ему змей силу свою, и престол свой, и область великую». І чудился вся земля вслед зверя, і поклонішася змію, і жадаєт область зверю. І поклонішася зверю, глаголюще, хто подобен зверю, і хто може ратоватися з ним. І даний бише йому уста глаголюще велика і хульна. Зловіщі примари повставали навколо. Закрутилася голова швидше на повітря. Вибіг келії, став на порозі, глянув на небо, затремтіли коліна. Страшне привиддя побачив Порфирій. На синьому чистому небі чиясь жовта страшна голова. По один бік голови шабля і два палаші крижем, а третій – сторч. По другий бік – дві нозії й дві руці. Над руками – два місяці». Над місяцями дві зорі, а там ще місяці. Хрест, якась літера. Страшно, страшно, жах охопив Порфірія. Кинувся бігти. Прибіг на хлібню, там уже була робота. Був там монастирський економ, чернець і язикіїль. Служка грецькота, та кілька послушників. Блідий, мов, смерть. Тремтячий вскочив Порфирій у хлібню. Братіє, ходімо, ходімо! Видіння Господня на небі!» Вискочили на подвір'я ченці, хто в чому був. Та хмарами заволокло все небо. З-за легких хмаринок визирав примерклий місяць, і видіння ніхто не побачив. Сполошилися, зацікавилися, і старий чернець і послушники – Розкажи, бо, брате, Порфирію, яке видіння Господь сподобав тебе бачити?» Пішли всі до Порфирія в Келію. Почав розказувати Порфирій, та від хвилювання не міг говорити. Далі взяв крейду і намалював на стіні в себе в Келії видіння. А тим часом до Келії зібрався трохи не весь монастир. Прийшов і намісник монастирський Макарій. Прийшли майже всі старці. Безліч разів довелося повторювати Порфирієві своє оповідання. Дивувалися, головами хитали побожні чинці, а намісник наказав. «Оний рисунок малярам намалірувати на бумагу чорнилами». Взяв того малюнка намісник – Одні до хворого тяжкого архімандрита Геннадія. Незвичайний малюнок враження велике справив на хворого, та й не тільки на нього. По всій Сіверщині пішла чутка про чудне видіння. Іконописці монастирські мали добрий зарібок. Чимало селян селяни, міщан не шкодували грошей, купували малюнки з написом «Сія комєта» повідають. «Відінна була над Новгородським монастирем року сіво», – поведують й сам новгородський архімандрит з братією відділі. Купували побожно, роздивлялися, дивувалися страшного видіння, намагалися відгадати, що воно пророкує. Різно тлумачили люди видіння.